Uživo rušenje svjetskog Kinesovog rekorda Dobar vam večer poštovani slušatelji Hvala kolegiji Mirića Braj Na proteklih 15. minuta Miru sigurno već poznajete jer vodi špicu na drugom, a ovako kad ga slušate evo, ovoj našoj generaciji čak nam dođe malo da budemo i ljubomorni na ovu Gen Z koliko su hrabri i kako im dobro ide. Ja sam Sonja Batinić, inače radim na našem prvom programu u redakciji za kulturu, a sada me u ovom stresnom okruženju možete upoznati i vi koji ste pasionirani slušatelji drugog. Da, e, iako sam na radiju e, sad skoro već 27 godina i to govorim samo o hrvatskom radiju, ne biste vjerovali, ali i dalje postoji trema i evo, prije nego što sam ušla u ovaj studio, pošto imam ovaj sat na ruci, e, jer sam inače ovako i hipohondar, ali dobro, niste to trebali čuti, nema veze, e, malo improviziramo. E, dakle, e, Puls mi je bio... E, viši od 125. Prema tome, stres i dalje postoji. Želim na početku reći da sam sretna što sam dio ovog projekta, ali i silno ponosna na sve naše kolegice i kolege koji su do sada, a sigurna sam da će biti tako i dalje, besprijekorno odradili svoj dio zadatka. Svoje 15-minutno druženje s vama odlučila sam nazvati Volim živjeti radio i nadam se da ću vam uspjeti pokazati da i na našem prvom Programu zna biti I kako zanimljivo Dakle što se radija tiče ja mislim da se mi dijelimo na dvije vrste slušatelja, one koji slušaju radio ponajprije zbog govornog dijela i na one koji ga slušaju uglavnom zbog glazbe, naravno postoji sredina i to je vjerojatno i najbolje. Ja se svrstavam u onu prvu kategoriju, dakle volim čuti govor na radiju i uvijek nekako zamišljam kako izgledaju ti ljudi koji su ispred mikrofona. U današnje vrijeme to je puno lakše, dakle možete nas proguglati, možete nas tražiti na društvenim mrežama ili zahvaljujući ovom našem modernom studiju drugog programa Hrvatskog radija, možete nas i gledati jer se većinom sve strima. Međutim, nekada je to bilo drugačije, ali vjerojatno o nama s prvog programa i dalje ne znate puno. Pa je moja želja da se danas upoznamo, da saznate zašto sam recimo ja tu gdje jesam i zašto volim ovaj svoj posao i moj put će biti puno pravocrtniji nego što je bio put čuli smo kolege get Dakle ja kada sam bila dijete radio je uvijek svira u kupaonice i slušalo se uglavnom radio Sljeme. Moji roditelji nisu imali automobil, pa evo taj dio sam propustila i to sada nadoknađujem, tako da ja e, u automobilu uvijek slušam radio. A ako govorimo o prvom programu, jedna od najdražih emisija koje se sjećam bila mi je Pomorska večer. Dakle, ja sam preko tjedna uglavnom bila kod bake i djeda, mi bismo legli i pogotovo u ovim zimskim mjesecima to je bilo vrlo rano. To je bila Kaljeva peć, Veliki bračni krevet, ja između njih dvoje i na radiju Pomorska večer. Dakle, emisija koja traje i danas, a u kojoj su se ljudi nekada, kada nije bilo ove današnje tehnologije, javljali u Eter i pozdravljali svoje najmilije pomorce na brodovima diljem svijeta. I bilo je stvarno neke čarolije u tome. Ja sam se e, zapravo zahvaljujući jednoj bliskoj osobi s kojom sam provodila puno vremena u tim najmlađim danima s radijskim novinarstvom susrela vrlo rano u vrijeme e, kada se za snimanje koristila još uvijek ona velika nagra dakle trebao si biti ne samo dobar novinar nego si trebao biti i poprilično jak jer je ona bila teška i nakon snimanja, dakle te vrpce, vrpce su se preslušavale iznova i iznova i danas mi recimo snimamo s malim uređajima, sve je digitalizirano, ali sjećam se razdoblja azetofona, a poslije su to bili mini diskovi i ono što se snimalo prebacivalo bi se na vrpce. I sad zamislite recimo anketa koja bi na kraju trajala primjerice dvije minute, ona se u režiji montirala pa otprilike oko dva sata i te vrpce su se znači rezuckale, ljepile, i to je bio itekakav izazov za naše tonske snimatelje. E, ali zapravo moje prvo iskustvo kreće na fakultetu političkih znanosti koji je e, usput rečeno, dakle, u vrijeme e, kada sam ja ga upisivala, to je bila polovica 90 godina, e, tamo je na studiji novinarstva e, se prijavljivalo najviše kandidata na jedno mjesto. Dakle, od svih fakulteta. E, znamo da to danas više nije ni približno tako, međutim, to je neka druga ozbiljnija tema možda za naš prvi program. Šalim se naravno sve teme i ozbiljne i neozbiljne mogu se obraditi na različite načine i prilagoditi svačijem uhu. Prvo da vam kažem nešto o uvodnom predavanju na fakultetu. Održao nam ga je jedan profesor, neću spominjati ime, i rekao je da taj studi nema smisla, da bi ga trebalo svesti na dvije godine, kako je to nekad bilo, kada se novinarstvo upisivalo nakon nekog drugog završenog fakulteta. I rečenica koja mi odzvanja i danas, bolji su novinari oni koji završe neki drugi fakultet. I nemaš druge nego se cijeli život dokazivati da budeš ako ne bolji, a ono barem jednako dobar kao tvoje kolegice ili kolege koji su završili nešto na filozofskom ili pravo, ekonomiju, uglavnom nešto što nije novinarstvo. Ali e, moj odabir je bio taj, a ono što je bilo dobro bio je naš radio student koji je djelovao u sklopu faksa i za razliku od danas kada se bavim uglavnom temama iz kulture, tada sam ja bila u sportskoj redakciji. Sport volim pratiti i danas, iako ako možda ne biste očekivali da jedna kulturna novinarka voli i sport, ali eto sve je moguće. Uglavnom, na radio studentu je bilo zanimljivo, s nekim kolegama danas radim i na hrvatskom radiju i često se znamo prisjetiti gafova kojih je i kako bilo. E sad, ne znam jesam li ja taj naš studentski radio neozbiljno shvaćala ili je bila stvar u godinama, međutim, sudeći po onom kako danas radim, mislim da je više stvar u karakteru i da uvijek u sebi treba zadržati dio onog djeteta, biti iskren, pozitivan i nekada čak možda i nepromišljen. Moje prvo javljanje uživo na radio studentu bilo je sa zlatne piruete, dakle naticanja u umjetničkom klizanju, koje se održavalo u domu sportova i ja sam imala napisan tekst i sve, međutim u jednom trenutku ulovio me smijeh i nisam mogla nastaviti dalje javljanje, dakle od tog javljanja nije bilo ništa poslije bilo sličnih epizoda recimo kada sam s jednim kolegom čitala sportske vijesti prvo sam umjesto naša osamnaestogodišnja plivačica, ja sam pročitala naša osamstogodišnja plivačica i tamo sam se uspjela nekako suzdržati od smijeha kolega je dakle nastavio čitati neku vijest oko košarkašima Zrinjevca a njih su zvali vrtlari i moja sljedeća rečenica je počinjala s oba naše vratara a ja sam naravno pročitala oba naše vrtlara i dakle i od toga dalje nije bilo ništa jer sam ja tada se počela smijati i nisam mogla dakle nastaviti dalje i na sreću slušatelja dakle sportske vijesti je kolega do kraja pročitao sam Srećom, doseg radio studenta tada nije bio takav kakav je danas, kada ga smatramo ozbiljnim radijem s odličnom glasbom. Tijekom studija morali smo negdje odraditi praksu, ja sam odabrala hrvatski radio i nekoliko godina kasnije na njemu sam počela i raditi. I to u redakciji za kulturu. I sada sam tu, 26, skoro dakle 27 godina i... Nimalo mi se ne sviđaju ove kamere i ova svjetla, jer uvijek kažem da sam htjela biti na ekranu, to bih napravila 25 godina ranije i kada sam bila dakle 25 kg lakša, znači i mlađa i lakša. Ali dobro, dakle, to je budućnost, moramo se na nju navikavati i ići u korak s vremenom. E, sad, kad spominjemo televiziju, dakle, reći ću vam i samo da su me na fakultetu zvali Nancy, jer sam ih pocičala na Nancy Brlek i znam, evo, da je iz današnje perspektive tu sličnost teško uočiti. E, to što sam počela raditi na hrvatskom radiju i to u redakciji kulture, ne znači da mi se nisu događali slični gafovi kao na radio studentu, i dobro, više me ne lovi nekontrolirani smijeh, što ću pripisati godinama i sa ali da je bilo stvari koje nisu smjele otići u Eter, bilo je, a ima ih i sada. Evo, nadam se da ih večeras neće biti. Ali ako ih bude, evo, možda u nekoj drugoj prilici će se prepričavati. Evo, ja ću vam otkriti neke od njih. Dakle, dugo godina pratim teme vezane za arhitekturu i dizajn i tako sam radila jedan reportažni prilog za vijesti u kojem se spominjao slavni arhitekt Le Corbusier. Dakle, za corbusier svi koji išta znaju o arhitekturi, znaju za njega. Međutim, prije toga mi smo se nešto u redakciji zezali dakle o piću koja se zove Kurvoazije. I ja sam čak i zvala tamo iz režije provjeriti još jedanput, međutim ja sam pročitala l. Le kurboazije. To sam bila i snimila i trebao je prilog biti emitiran u našim glavnim vijestima u 15 sati. Međutim, urednik je odlučio da će ići u 13 i danas se tješim da je ipak taj moj biser čulo manje ljudi nego da je objavljeno u dnevnim novostima dakle, koje se puno više slušaju. Što se živog programa tiče, tu se događaju svakakve pogreške. Predpostavljate da i mi imamo dane kada nismo baš svoji, možda imamo, ne znam, problem. Kod kuće koje tamo pokušavamo i ostaviti Ali nam ne uspije uvijek Možda smo bolesni, možda nam je tlak nizak Uglavnom postoji jako puno razloga Zbog kojih možemo biti dekoncentrirani Ali mi smo samo ljudi I tako sam ja jedan dan bila u Eteru Našeg prvog programa u emisiju U kojoj nam se u studio javljaju kolege iz drugih centara I kolega iz Splita govori o mostu u Solinu Ili ne znam Trogiru, ne sjećam se više A ja kažem da, da, Pelješki ili kolega iz Dubrovnika govori o tvrđevama, ja mu kažem da sam bila na sve tri, samo da nisam bila na tvrđevi Svetog Nikole. I onda shvatim da se čovjek javlja iz Dubrovnika, a da ja govorim o Šibeniku. I tako, bilo je svega, nedavno sam vodila program, između dva javljanja je išla pjesma, ja sam ispuhala nos i počelo mi se toliko vrtiti da ja sam na kraju završila ispod pulta. Međutim, sva sreća, došla sam sebi i evo zato danas nema šanse da puše nos, nos ako treba curiti, neka samo curi. E, što se tiče e, mojih kolegica, evo i njih ću spomenuti, naravno neću spomenuti imena, dakle kad smo radili noćne vijesti, jedna je ušla u studio i sjela je na stolac s kojim se zajedno prevalila na leđa, tako da je tonski realizator zapravo samo vidio njezine noge u zraku. I zadnji znak geofa se čuo, to je onaj e, zvuk koji čujete svaki put prije vijesti na prvom programu, međutim nekako se ona uspjela dići i klećeći ozbiljnim glasom reći dva su sata. Kad radite po noći često ogladnite i povremeno bi netko otišao po hranu i tako je jedna druga kolegica na zadnjoj stranici vijesti na poleđini tamo gdje je pisala vremenska prognoza napisala popis što će jesti i dala ga kolegiji. I tako ona čita vijesti, dođe do zadnje stranice i vidi da nema vremenske prognoze. Međutim ona je iz glave rekla da će biti pretežno oblačno s povremenim sunčanim razdomljiva a izmislila je i kolike će biti i jutrnje i dnevne temperature. I ja kažem svaka čast, treba se znati snaći, ali takve stvari se zapravo događaju kada se opustite i kada mislite da u eteru plivate kao riba u vodi i da vas ništa ne može iznenaditi. Međutim, iznenađenja uvijek ima i postoje situacije u kojima ne smijete biti opušteni i čini mi se da većina nas novinara upravo u takvim situacijama najbolje funkcionira, jedna od njih za mene je bila zagrebački potres koji nas je probudio u nedjelju 22. ožujka 2020. u 6 sati 24 minute i sigurno ga se sjećaju svi zagrebčani, neki danas osjećaju posljedice tog događaja, grad se i dalje obnavlja, a sigurno je najteže bilo roditeljima, obitelji i prijateljima djevojke koja je tada izgubila život. Ta nedjelja bila je vrijeme korone, na snazi su bile posebne mjere, nakon dužeg toplog razdoblja zahladilo je, počeo je padati snijeg i bio je to moj prvi dan kad sam trebala uživo odraditi šihtu po toj novoj schemi. U Eteru sam trebala biti nakon vijesti u 9, zvali su me mogu li doći ranije i tako sam ja ušla u studiju u 8 sati i e, zapravo je to bio najstresniji dan u mojem novinarskom stažu jer ipak sam ja u redakciji kulture, dakle kod nas se uglavnom sve zna na unaprijed i naučeni smo pripremati se za događaje koje pratimo međutim ovo je bila situacija u kojoj priprema nije bila moguća i u kojoj se nisam mogla pohvaliti nekakvim sličnim iskustvima. I evo vidim sad da smo već pri kraju pa ću vam samo reći još jednu situaciju, a to je recimo venecijansko bienale arhitekture, bio je to moj prvi službeni put u Veneciju i naravno što se dogodilo, on je naš ploveći paviljon od kojeg smo puno očekivali, došao je tamo oštećen i sad umjesto da sam ja izvještavala, ne znam, možda čak i o nekoj nagradi, ne, to se nije dogodilo, nego smo mi svi tamo čekali kako će taj paviljon doći i uploviti, međutim on je tamo stajao i stajao, i i nitko, čak ni ovi arhitekti koji su sudjelovali u projektu nisu znali ništa o tome. Paviljon je negdje otplovio daleko, mi smo trčali pokušali ga dostići međutim nismo uspjeli. Uglavnom, nakon toga sam ja snimila predsjednika Udruženja Hrvatskih Arhitekata koji je opleo dobrano po našem tadašnjem izborniku i svim arhitektima koji su sudjelovali u projektu i na kraju i na kraju je to sve završilo tako da su oni njega tužili za klevetu i to se našlo na sudu i tek nedavno evo je taj slučaj završen prema tome evo i u tome smo sudjelovali. I evo na kraju smo, ja samo moram za kraj dakle pozdraviti sve naše slušateljice i slušatelje ali posebno one najvjernije to je naš Kamilo Zlatić iz Požege kojega sam upoznala i uživo i Draženko Cerna, Ceznar iz Đakova a naravno vama svima želim sretnu novu 2021 1026. i neka nam bude malo bolja od ove godine na izmaku. Ja sam Sonja Batinić, mikrofon prepuštam, Nevenki Rodi Čerdelji.